Гамліт, або феномен датського кацапізма. Діяві особи. Гамліт, датський кацап. Маргарита, мати Гамліта. Привид. Страшне чудо, старанно прикрите замизгане в багнюку і сукровицю простирадлом. Клавдій, хтивий дядько принца. Зігмунд Фрейд, відомий психіатр. Дія перша. Берег моря, чути розбещені крики морських птахів, ревіння моржа, а також інші звуки, здаваємої різною морською сволотою. Входить Гамлет, дягнутий в зручну, приємну толстовку і такі ж самі парусінові штани. Гамліт красиво підперезаний вузеньким шкіряним поязком. Він босий, бородатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок. Гамліт, як ось то купатися мені. Чи може і скупатися, купатись чи не купатись? Блядьські ці питання зайобують. То, може, не вагаєсь спусти то враз штани та батерфляєм хуярити, аж поки за боями в очах не потемніє. Ну а згодом про наслідки можливі не подумать один лиш тільки раз і вже крадеться піздець своєю усмішкою хижею, простуда, чи ляк на сраці, запльована підлога лікарів від шприца гематоми і могила. На ней брудна Афелия вонюча та кубка маргариток, а під нею лежит той фраер, що любив купатись. Такие варианты їбав я в рот и в носа. Гамлет харка у море и его дрючком пиздячить. Входить Клавдий, хты вий дядько принца. Клавдій, маншер Гамлет, ходи бы кабинет. «Канхвету дам тобі я посмактати. Канхвета очінь класна, тузік вкусний. Клавдій гідотна плямка. зображає вкусний ніхуйовий тузік. У ту же миті з моря вилазить привид у брудному простирадлі. Привид – не вірмій сину цьому підарасу. Канхвету ту, тобі він в жопу встромить. Клавдій а, -а, -а, -а, -а! тікає. Привид – от бач, злякався йобаний цикун». Він обіцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою він вухо спрямував брудного хуя і скосопиздила моє прекрасне тіло смертельна, гангрена. Помсти хочу. Побачить цю падлюку на параші за грою впівника з неголеним убивцей, або в канторі з раним інженером, або у юрті раком на підлозі татари, щоб його їбали в сраку. Гамлет, не можна мстити, повинні ми любити всіх підарасів, злодіїв, убивць, бо кожен з них народ, всі баганосці. Привид, іронічно, то може ти і м'яса не їси? Гамліт, ні, не їсу я м'яса принципово, я тільки випити не люблю, бо ми народ широкий і гостидний, і випити ми можемо до хуя. намного більше інших і народців, жидів та басурман. Привид, хуйова мода, Пробзділо щось у датському князівстві. Коли я був царем, їбав я в жопу всіх богоносців купі з львом толстим. Ну, це, звісно, в смислі переносно, бо підарасів з детства не любивши їх, посилав на хімію її бошить, на благо батьківщини. О часи, о я не Гамліт, ви, батько, там привидом вже зовсім заїбались. Щось пиздите таке, що не простяти за цілий тиждень. Я ж вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди – це браття на землі. Окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, яких я ненавиджу. В цілому ж я гуманіст, не те, що ви, папаша. Вам тільки ви б горілки б засадить. Та мамку бідну на печі їбати, аж дим із хати йде. А потім чаю посьорбати і кинути сакіру в паралізовану бабуню. Уніта за хуярить бітьми, і так же другої хуйні за вами замічав я. Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, промусиват лизати вам мініта? От він і їбанувся, бідолашний, це не дивно. Мати моя бідна ненавиділа вас, як я жидів. Мене ж синка хорошого любила і часто пестила, а я із нею грався у котика та білочку. Ви, батько, піздуйте в ваше море, та худчіше, бо я дрючком переєбу Ще й дядька позову, і ми з ним разом таких піздюрів вам понакладаємо, що Данія здригнеться. Привид сучий сину. Хуйовий нідоносок. Так на батька таку хуйню казать. Чом не втопив я тебе в Малахвії, як ти родився? Чом не засунув жопу головою і задушив? О, курвеча сімейка, завжди ж у мене. Привид топиться у морі. Гамлет, папаша бляцький, в доску заїбали. Піти би випить в барі шампаньйоли, бо в сурлі, мов, коти по нас цікали. І несвідомо хочеться лизати шершавим язиком гарячі зуби. Гамлет уходить, моржі ревуть, птахи кричать, море шумить. Тіє другам. На сцені збоку стоїть рояль «Стенвей», на ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмедя молоток, а в другій балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Маргаріта, мати Гамліта і вишива комірець в Вона наспівує камаріки. Непомітно м'якою ходою підараса входить Клавдій, хтивий дядько принца. Клавді, сьогодні я гуляв на Датськавзмор'ї з твоїм синком красивим. Я канхвету, хорошу, очень вкусну йому давав, но он не взяв муділа. Маргарита, какой чудак, їй богу. Клавдій сам до себе, я виїбу його. До Маргарити канхвета тузі, хоч і ніхуйова. Маргарита лагідно, бешкетнику. Клавдій, чим бздить у кабінеті, де наче хтось насравний чи стоплот? Відкрити фортку, хами, щоб пробзділося. Підскочивши два хама в косоворотках і чоботях, швиденько відкривають хвортку, і в неї ту же мить влітає привід. Привід, ага, падлюки, всім скидать штани і стати раком. Щас піздец вам буде. Слівайте воду, йобані масони, чи як вас там? Клавдій, Маргаріта і хами виконують накази привида, який дикори гочий літає по кабінету. Клавдій, мій привіда, ніякої хуйні не робимо ми. Кавсім житомасонам іспитиваєм злобу і ненависть. І кожен день національні гімни на балалайці хорами сполняєм. Бояться нас жити та басурмани. Престіж кріпчає. Мощно возрастає де на то дня процент жирову маслі. Довольні хами, ситівних їбала. гораздо менше стало підарасів. Їбошать всі вони, як Папа Карло на хімії в Черкасах. Лізбіянки усі на салавках. Ходить Гамлет, він в сраку п'яний. В одній руці у нього дручок, а в другій – шампанське. Привід, дивись мій, сину, це же до масони. Ти запиздяч дручком їх по печінці, потім мені доложиш, що ясно. Гамлет, папаша, все буде в лучшому віді, не хвилюйтесь. Гамлет пиздить усіх дручком, пиздячить герба з ведмедем, потім заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю пиздить дручком, рояль гуде». Привид, мій сину, то рояля не жиди. Його не надо пиздять. За валюту його я купував. Гамлет, їбав я всі роялі і валюту, і всіх жидів. Гамлет пиздить привида дрючком, привид пада. На полу лежать трупи, попизджені Гамлетом. в роялі тихо плавають шпроти. Входить Зігмунд Фрейд, його окуляри таємничі блищать в темноті. Гамлет потихенько починає тверезитись. І то гіпад відьому. Упиздив тата. І мамку запиздячи з рідним дядьком. Попиздив небіль цінною герба національного хуйну. Усюду смерть, розруха. Не буду більше пити, я хоч правда яка розумна цьому альтернатіва. Ех, блядь, скаданія, цим сподіванням. Гамлет рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа яблучко. Зігмунд Фред піходить до Гамліта, коли його ж при цьому сраку і уводить до божевільного дому. На сцені з'являється семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Пісня «Яблучко» переможна шириться. Під веселі звуки «Яблучка» матроси мовчки страшно відбивають чочотку. Завіса!